Обличчя у майже темряві, підсвічене примарним сяйвом її ноутбука, тіні під очима схожі на синці. Голос у навушниках. Джекі з кафе, і її власний, записаний вчора під час інтерв'ю, на фоні тихо говорить кара. Все пройшло ідеально. Піп тиснула рівно настільки, щоб отримати потрібні слова, речення кружляли одне навколо одного, а паузи були наповнені змістом. Як Джекі шипіла крізь зуби, вимовляючи ім'я Макса, і як у піп по спині побігли мурахи. Вона слухала це знову серед глухої ночі у старих білих навушниках, підключених до ноутбука. Напевно, Джош знову вкрав її чорні навушники, щоб грати у Фіфа, але це нічого, хай бере, що хоче. Ще тиждень тому вона думала, що більше ніколи його не побачить, що вона стала для нього примарою, про яку він намагається не згадувати. Хай бере все, що хоче, а Піп любитиме його удвічі сильніше. Вона розглядала стрибучі сині лінії в аудіоредакторі. Хаотичний малюнок її власного голосу, впевнений там, де треба, тихий, коли потрібно то вгору, то вниз, мов гори й долини. Вона виділила фрагмент і скопіювала його в новий файл. Піп уявила, як Хокінс слухає ці ж слова за кілька днів, як він різко насторожується, підводиться зі стільця, Поки ця Піп з минулого керує всім залаштунками, та сама Піп, яку він побачив би, якби знадобилося, усміхненою на камерах спостереження в Макдональдс. Піп не могла назвати ім'я Макса, Хокінсу доведеться знайти його самому, але вона чітко показувала, куди дивитися. «Іди по сліду, Хокінсе. Найпростіший шлях, просто перед тобою, треба лише піти ним, як ти колись ішов до сала Сінгха» і пробила все як найлегше для нього. Все, що потрібно, це йти слідом, зайти у світ, який вона створювала спеціально для нього. Імх'я файлу. Тізер до «Порадника хорошої дівчини з убивства». Сезон 3. Хто вбив Джейсона Белла? ВАВ «Лунає джингл». Вставка фрагменту. Диктор новин «Літл Кілтон». Місто, що пережило більше, ніж йому належить трагедій. Сьогодні поліція підтвердила, що місцевий житель Джейсон Белл Батько Енді Белл знайдений мертвим. Поліція розглядає його смерть як підозрілу. Кінець фрагменту – вставка звуку поліцейської сирени Піп. «Привіт, мене звати Піп Фітс Амобі, і я живу в маленькому містечку. Більше шести років тому тут загинуло двоє підлітків. Кілька місяців тому тут був застрелений чоловік. Є таке прислів'я, правда? Що все трапляється тричі, навіть убивство». Одне маленьке місто і цього тижня ми дізналися, що ще одна людина померла. Вставка фрагменту Ді Хокінс. Джейсон Бел, мешканець Літл Кілтона, був знайдений мертвим рано вранці в неділю. Кінець фрагменту Піп. Джейсон Бел, батько Енді та Беккі Бел, минулого тижня був знайдений мертвим на роботі у сусідньому селі. Вставка фрагменту Ді Хокінс. Ми розслідуємо смерть Джейсона як умисне вбивство. Кінець фрагменту піп це не був нещасний випадок чи природна смерть. Його хтось убив, але крім цього, подробиць справи майже немає. Схоже, вбивство сталося ввечері 15 вересня. Про це говорить інформація, яку поліція оприлюднила, звертаючись до можливих свідків, Джейсона знайшли на роботі це була компанія з догляду за територією та прибиранням, якою він володів, Ренс Фене Андлеан Сенеотде. Ось і все. Можливо, ми мало що знаємо, але одне зрозуміло. Десь є вбивця, і його треба знайти. Приєднуйтесь до нас у новому сезоні. Ми спробуємо скласти цю справу разом із поліцією, яка активно веде розслідування. Його хтось убив, отже, хтось цього хотів, і десь має бути слід. У маленькому містечку люди говорять. І цього тижня говорили особливо багато – Місто буквально тріщить по швах від шепітних секретів і потайних поглядів. Більшість не варто слухати, але дещо не можна ігнорувати. Вставка фрагменту, Піпе. Доброго дня, Джекі. Для початку представлю вас. Ви – власниця незалежної кав'ярні у Літл-Кілтоні на головній вулиці. Джекі, так, це я, Піп. Можете розповісти, що сталося? Джекі. Ну, Джейсон Белл був тут кілька тижнів тому, Стояв у черзі, щоб замовити каву. Він заходив досить часто. Перед ним у черзі стояв хтося, це був Біїїп. Джейсон відштовхнув його назад, розлив каву, сказав триматися подалі від нього Піп, чи можна сказати, що це була фізична сутичка? Джекі, так, це було досить жорстко, дуже злісно, я б сказала. Було очевидно, що вони не злюбили одне одного. «Піп, і ви сказали, що це сталося лише за два тижні до того, як убили Джейсона?» «Джекі, така. Піп, ви натякаєте, що Біп може бути тим, хто його вбив, Джекі. Ні, я, ні, звичайно ж, ні. Просто, думаю, між ними вже була ворожнеча». «Піп, погана кров?» «Джекі, так. Через те, що Біп зробив до Джейсона Бекці, навіть якщо його не засудили. Думаю, у Джейсона було чимало причин його ненавидіти». Кінець фрагменту, піп. Не знаю, як у вас, а в мене вже є одне ім'я в списку підозрюваних. Все це і більше у першому епізоді. Долучайтеся незабаром до третього сезону «Порадника хорошої дівчини з убивства. Хто вбив Джейсона Белла?»